Розділ 50. Ворон влаштовує ВАІТі на плоскодонному судні з навісом. Це звичайний річковий трамвай, який перетворили на в'єтнамсько-американсько-тайсько-китайський бізнес-центр. Чи то радше на якийсь бар, ресторан, кав'ярню, казино, притон. Кілька великих кімнат, у яких товчеться море людей, і безліч крихітних сталевих кімнаток унизу, де люди займаються вже бозначим. У найбільшій кімнаті велолюдна гулянка. Дим скручує бронхи тугими вузлами. У приміщенні встановлена напіврозвалена звукова система з третього світу. Чистий дисторшн відлунює від пофарбованих сталевих стін із гучністю 300 дБ. Перекручений до стіни телевізор демонструє іноземні мультики, зроблені в двокольорній палітрі блідопурпурового і лаймово-зеленого. У мультиках страхолюдного вовка, трохи схожого на скаженого койота Вайлі, регулярно страчують, і то значно жорстокіше, ніж ворнери могли б собі уявити. Мультиплікаційний снаф. Звукоряд або вимкнули, або його просто не чути за скреготом, що лине з динаміків. У кутку можна споглядати еротичні танці. Неймовірно людна, годі й думати про те, щоб знайти вільне місце. Але невдовзі, по тому, як заходить ворон, півдесятка хлопців у кутку схоплюються з-за столика, мало не забувши випивку і сигарети. Ворон штовхає в Айті перед собою в зал, ніби вона просто фігурка на носі каяка, і куди б вони не йшли, люди розступаються перед ними, ніби їх відштовхує майже відчутне силове поле ворона. Ворон нагинається і зазирає під стіл, витягує звідти стілець, перевертає і оглядає його. Із компактними бомбами краще перепильнувати, ніж недопильнувати. Тоді засовує назад у самий куток, де сходяться сталеві стіни. Сідає. Жестом запрошує Вайті зробити так само, і вона скоряється, повернувшись спиною до туси. Так вона бачить лице ворона, освітлене переважно випадковими спалахами світла, що пробиваються крізь юрбу від зеркальної кулі над еротичними танцями, та ще загальним зелено-червоним світінням телеекран, який час від часу перебивається спалахами, коли мультяшний вовк помилково з'їдає водну бомбу чи знову не встигає втекти від вогнемета. Офіціант уже поруч. Ворон через столик щось починає кричати до Войті. Вона не чує, але, можливо, він просто запитує, що вона хоче. «Чізбургер!» – гукає у відповідь. Ворон сміється, хитає головою. «Ти бачиш тут коров?» «Що завгодно, крім риби!» – кричить вона. Ворон говорить із офіціантом якоїсь таксолектовою говіркою. «Я замовил кальмара!» – кричить він. «Це такий малюск!» «Чудово! Ворон – останній справжній джентльмен!» Майже годину вони так і спілкуються, перегукуючись. Кричить переважно ворон, Войті слухає, посміхається та киває. На щастя, він не розкидається фразами типу «Мені страшенно подобається жорсткий секс із насильством». Вона не думає, що він взагалі говорить про щось таке. Він говорить про політику. Войті чує фрагменти історії алеутів трохи того, трохи сього, коли ворон не напихається кальмаром і коли музика не реве надто гучно. «Росіянці нас наїбали! Смертність від віспи 90%!» Рабська праця, ловити тюленів. Продаж Аляски. Йомани Япошки забрали мого батька 42-му. Кинули його в табір для військовополонених, на цілу, а тоді блядські піндоси кинули нас на атомну бомбу. Уявляєш? Музика трішки втихла. Зненацька в ІТ може розібрати ціле речення. Іпошки розказують, що ні на кого, крім них бомбу не кидали. Це кожен новий тип бомби які скидали на територіях якогось племені, щоб перевірити на ньому ефект цієї зброї. Америка свою бомбу тестувала на Аліутах, на острові Амчітка. Мого батька, каже ворон, гордо всміхаючись, бомбіли двічі, одного разу на Гасакі, де він осліп, вдруге вже в 72-му році, коли американці бомбили нашу землю. Чудово, думає Войті, у неї новий хлопець і цей хлопець мутант. Що ж, це десь що пояснює. «Я народился через несколько месяцев после того», — продовживает Ворон, небо чтобы развеять и останнюю сумму из этого привода. «А как ты звався із православцами?» «Я забил на наши традиции, переехал у солдонту». місто на пивне Аляски». Працював на буровых», — каже Ворон таким тоном, небо у АйТи маязнатый дорасташованная да та солдонта. «Там я почав питы и, власне, зробив себе и це», — показывает Тату. «И тоді ж я навчился кохатися з жінками». І це єдине, що мені вдається, краще, ніж гарпунерство. У АйТі не може позбутися думки, що гарпунерство і їбання для ворона дуже тісно пов'язані. Але груби він чи ні, факт залишається фактом. Вона від нього капець як тече. Я і на рибацьких човнах працював, щоб заробіти якусь копійку. Ми поверталися після 48-гадінного вікна, коли дозволено було ловити палтосів. То було в ті часи, коли віло в риби якось регулювався. Одягали комбінезони, напіхали в кишені піва, стрибали у воду і цілу ніч просто плавали і пили. Одного разу я так купився і вырубився, а коли прокинувся наступного дня, ти чи через кілька днів уже не пригадаю, то виявилося, що я дріфую посеред затоки кука сам. Інші хлопці про мені просто забули. Як зручно, думаю, війти. Короче, я плавав так кілька днів, дуже хотів пити. Нарешті прибився до острова Кодьяк. На той час я був вже геть слабий, але мене прибило до берега біля російської православної церкви. Вони мене знайшли, прийняли и привели до И І тоді я побачив, що західний американський спосіб життя меня мало не вбив. Ось і проповідь починається. І я зрозумів, що жити можна тільки вірою, жити просто, без випівки, без телека, без усього цього. «І що ми тут робимо?» – він знизує плечима. «Я раніше завісав у таких гадючниках, але якщо хочеш на плоту нормально попоїсти, треба відразу йти саме в такі». До столика підходить офіціант, і у очі широко розплющені він ступає якось дуже нерішуче. «Сер, вас викликають по радіо, пробачте. Хто?» Офіціант лише розграється, ніби не може вимовити таке ім'я на людях. «Це дуже важливо», – каже. Ворон глибоко зітхає, хапає останній шмат молюска і кидає до рота. Тоді підводиться і перш ніж айти встигає якось відреагувати цілу її в щоку. Люба, я маю вирішити одну справу. Чи що там ще сталося? Почекай мене тут. Добре? Тут? Тебе ніхто пальцем не зачепить. Відповідає ворон, звертаючись не тільки до айти, а й до офіціанта.